Ni lyssnar till Sveriges Radio p jag heter Mikael Olsson. Han hade det i ansiktet, det där lite oformliga märket ärbildningen, historien på huden. För han berättade för mig om demonstrationerna som blev till kravaller. Det började utanför utrikesdepartementet men urartade till upplopp när polis till häst drev folkmassan ner mot operan. I höjd med kyrkan, är en av poliserna upp min samtalspartner- måttade ett slag med dragen sabel som träffade- som tuva med flatsidan rakt över kinden. Efter det svartnade för då nästan 40 årige ryss Anton. Ja, han hette så, den där snälla farbron i granngården- på landet på Sollerön. Han med historien i ansiktet som var nästan hundra- när han berättade för mig- 12 år gammal. Ryssanton visste inte då när han föll mot gatstenen utanför Jakobs kyrka att han också föll in i en ny historisk era. För när han och hundratusentals andra svenskar deltog i det uppror som senare kommer att kallas Hungerkravallerna 1917 pågick världskriget. Ett krig som startats av stormakter i allt skarpare konkurrens om marknader och råvaror. Och krigets blockad av livsviktiga livsmedel och upplevda orättvisor både med arbetet och demokratin blev en häxbrägd som hetsade strejker, demonstrationer, upplopp och kravaller på hundratalet orter i Sverige. Och i öster ledde det till formerandet av Sovjetstaten som senare som union skulle prägla den globala säkerhetspolitiken under hela resten av Ryssantons liv. Vi fick FN och andra internationella organ. Och så småningom EU i Europa som skulle garantera fred och stabilitet. Ja, nu är han död, rysse Anton och sovjetstaten också. I det här programmet ska vi möta några som menar att de där internationella organen som skulle ordna stabilitet och fred, ja de sjunger på sista versen de också. För freden är inte fullständig och det enda som tycks stabilt är att redan fattiga blir fattiga först och finanskrisen frästar på EUs sammanhållning. Och bland nya allt större stormakter talas om att den här historiska eran, som blev ny för Ryssanton, att den har nu överlevt sig själv. Så hur högt blir det politiska priset för dagens kris? Och vem ska betala? Välkommen till konflikt! Ja! Om finanskrisens politiska pris. Risk för ett svagare EU där klyftan växer mellan det gamla öst och väst. Mellan fattiga och rika. Reportage om Irland där krisen också kan driva kvinnan tillbaks till spisen. Ryska röster om stora problem för Putin men större problem för liberaler. Samtidigt en rysk chans att stärka greppet om grannländer. Utanför Europa ökar oron när miljontals arbetare ställs på gatan i länder som Dubai och Kina. And I'd like to begin with the global economic crisis, because it already looms as the most serious one in decades, if not in centuries. Today, the Obama administration said it's the economy and not terrorism that right now poses the biggest threat to our national security. The new enemy, the global recession an instability can loosen the fragile hold that many developing countries have on law and order which can spill out in dangerous ways into the international community. Amerikanska media blev överraskade för en månad sen. Dennis Blair, nyutnämnd chef för de samlade nationella underrättelseorganen i USA och president Obamas rådgivare i underrättelsefrågor, deklarerade inför senaten att det största hotet mot den nationella säkerheten är den globala ekonomiska kris- som började på Wall Street. I den årliga rapport om hoten mot USA-säkerhet- som Dennis Blair lämnar till senaten- säger han inledningsvis att vi bör minnas- vad som följde på 20- och 30-talens ekonomiska kriser i Europa. Instabilitet och våldsam extremism- och sen fortsätter Blair med prognosen att vi kommer att se en rad ytterligare ekonomiska sammanbrott bland utvecklingsländer de kommande två åren. Redan har en fjärdedel av världens länder varit genom faser av, än så länge, instabilitet på lägre nivå, som Blair säger. Med till exempel regeringskriser som följd, säger underrättelsechefen alltså. Många latinamerikanska länder, forna sovjetrepubliker och stater i Mellersta och södra Afrika saknar pengareserver och de saknar tillgång till tillräckliga krediter eller bistånd, rapporterar han. Och länder i Europa och forna östländer har redan upplevt stora demonstrationer mot regeringspolitiken, säger Dennis Blair. I Kina har mer än 70 000 fabriker lagts ner och omkring 20 miljoner migrantarbetare har förlorat jobben. Förutom konsekvenser som ökad nationalistisk egoism tror USAs underrättelseorgan att USAs vänner och allierade inte kommer att kunna leva upp till utlovade satsningar på försvar och bistånd. Finanskrisen. Ja, den är nu det största hotet, slår Blairs rapport fast, som riskerar att fälla regimer och att översvämma bland annat USA med flyktingar. Och sist men inte minst hotar vreden världen över USAs ledande ställning i internationella organ, säger Dennis Blair. This crisis presents challenges for the United States. We're generally held to be responsible for it. Do you think we're well positioned right now to monitor around the world the effects of this crisis and the ways it will damage our national security? I think we'll be able to have some warning. På oroliga frågor från senatorerna om de amerikanska underrättelsetjänsterna förmår bevaka skadorna krisen orsakar världen över och hur de kan slå mot USA, svarar Dennis Blair försiktigt. Jag tror att vi kommer att ha en viss förvarning. USAs underrättelseschef är inte ensam om oron för krisens politiska konsekvenser. Världsbankens chef Robert Sollek. Well, and we've seen a progression where we've gone from financial crisis to economic crisis uh now we're in the midst of an unemployment Och and there is the danger that this could spread to a social and political and, and human crisis. 2009 blir ett farligt år sa världsbankschefen Solik. Finanskrisen har blivit kris i produktionen som blivit till massarbetslöshet- och risken är att det slutar i sociala, humanitära- och politiska kriser också, sa Solik. Och ett land, för en kort tid sedan- en europeisk tiger-ekonomi- har nu bytt tongångar och sjunger om tiger- i förfluten tid. The recession song, recessionssången med irländske trubaduren Michael Tagen, beskriver irländsk ekonomis snabba uppgång och fall. Företag i byggbranschen och handelssektorn sögs till den gröna ön där lönerna var låga och skatterna nästan obefintliga. Men när finanskrisen svepte över världen sprack fastighetsbubblan på Irland. Ekonomin stannade av och Irland gick från 0% i arbetslöshet till 10% på bara ett par år. Irish men and Irish women. In the name of God and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood. Ireland through us summons her children to her flag and strikes for her freedom. Det var bara några år sedan den något pompösa riverdance-showen The Celtic Tiger turnerade över hela världen och intog arenor i storstad efter storstad. The Celtic Tiger handlar om Irlands historia och hur landet reste sig ur fattigdom och misär för att bli en modern och blomstrande nation. Men The Celtic Tiger har också blivit ett uttryck för den enormt snabba tillväxt och ekonomiska uppsving som Irland har gått igenom på 90- och 00-talen. Men idag är bilden en annan, även om den irländska folkmusiken fortfarande är allra högst närvarande. Så här lät över när över hundratusen offentliga anställda demonstrerade i Dublin för ett par veckor sedan mot regeringens beslut att sänka deras löner med mellan 6-10 procent för att hida en anmalkande nationell konkurs. Det är bankernas fel, men vi ser ingen huvuden rulla. Istället ser vi vanliga människor som förlorar sina jobb, säger en av de demonstrerande till BBC. Arbetslösheten i Irland är idag uppe i 10 procent. Halvfärdiga nybyggen och köpcenter står likt moderna spökslott i centrala Dublin och företag flyttar sin verksamhet utomlands. Anledningen till det är, förutom den generella globala finansiella krisen, till stor del att regeringen förra året beslutade sig för att gå i borgen för alla landets banker. En åtgärd som inget annat land har tillgripit, det säger Patrick Walsh som är statsvetare och ekonom på University College of Dublin. Så det betyder att banks djade pengar till andra banker internationellt that att den government regeringen skulle undervisa dem. Men vi måste ihåg att våra taxrevennader på den tiden är bara 40 billion. And underwriting 600 billion of <laughs> Do you see that? Så nu sitter Irlands regering vars skatteintäkter årligen är runt 40 miljarder euro som garant för lån på runt 600 miljarder euro, säger Patrick Walsh och skrattar. Och banker och regering bara väntar på bättre tider. Det är medan irländarna ser hur fler och fler människor förlorar sina jobb things to change internationally or something to happen but if nothing happens which is likely to be the case eventually they have to call time and they'll have to say okay you can't pay your loans therefore you were going to liquidate you take your properties, you sell them you know whatever you know so there is that waiting game going on and people see that i mean obviously they see that that's going on and in the meantime they're seeing that unemployment is getting worse and worse you know det hittills mest konkreta som regeringen har gjort för att tackla krisen är att sänka offentliga anställdas löner med runt 10%. Och det är ett nästan ironiskt beslut. Under de goda åren, tiden som alla på Irland hänvisar till som boomperioden, förlöjligade man den offentliga sektorn, säger Patrick Walsh. Det var de som inte tjänade något, det var de enkla jobben. Och nu över en natt är bilden den omvända helt plötsligt målas jobben i den offentliga sektorn upp som privilegierade med löner som Irland inte har råd med during the whole boom period everybody was i wouldn't say laughing at the public sector but they were saying you know oh that's a kind of an easy job it's a, it's low pay but it's easy and you're looking for the good life and a good pension you know you're not willing to come into the private sector where you get all the money and etc you know what i mean so there was a you know so it's kind of och Den grupp som blir hårdast drabbad av varsel och lönesänkningar är kvinnorna som utgör majoriteten av de offentligt anställda på Irland. Det säger Kathleen Lynch som är professor vid Irlands Center för jämlikhetsstudier. Det är ingen som säger det rakt ut, men regeringens politik för tillfället, är en direkt attack på kvinnorna, säger Catherine Lynch. Men det finns också de som säger det rakt ut, och som öppet applåderar en sån utveckling. En ledare i The Irish Times om häromdagen ut att Working women almost certainly caused the credit crunch och menade att det var dags att snurra tillbaka klockan 20 år till tiden då kvinnor fortfarande främst arbetade i hemmet för att bekämpa arbetslösheten. När jag tar upp ledaren i Irish Times med statsvetaren Patrick Walsh så blir han inte förvånad över den provokativa rubriken den tilltagande värdekonservatismen som man kan se på irlandsen krisens intåg är inte enbart negativ säger han. det finns nu en ökad insikt om att det goda livet under boomperioden inte var hållbart i längden households have been hit very badly and that women have have to make this adjustment but there's a lot of people kind of saying well that's not a bad thing because there was a feeling that families were getting destroyed with two people working in very high power jobs getting high wages and that in some respects the family structure, you know, there's no harm us going back to the way it was a little bit where family is more important, you know, that you put more into children, more into this and that, you know what I mean? Att kvinnor nu måste anpassa sig inte bara dåligt. Familjerna led ju mycket av att alla arbetade så hårt, säger Patrick Walsh. Det skadar ju inte att lägga mer tid på familjen och barnen. Men färre arbetstillfällen och minskad köpkraft för kvinnor leder också till minskad makt i politik och samhällsliv, säger Kathleen Lynch. Samtidigt tror hon att även om den feministiska rörelsen kommer att stukas på grund av krisen så kommer de landvinningar som har gjorts ändå kvarstå i hög grad. De kvinnor som har fått smaka på vad ekonomisk självständighet innebär kommer inte att flytta tillbaka in i köket frivilligt men de kanske kommer tvingas att ta svart jobb istället säger Kathleen Dinch. It won't be a question of these women want to go back in to, you know, full time childcare, but if they lose their jobs they will have very little option. But um, I wouldn't be so sure. I mean I think that a lot of women who have tasted the experience of independence are not going to let that go that easily. You know there is a different mindset here I think. You know um the mindset is not the same. A lot of women are not going to be you know in of position if they can possibly avoid it. And I think women are very ingenious actually at finding themselves work even if it is in the informal economy. Frågan är vad som kommer hända på Irland nu. Så väl värderingsfrågor som i realpolitik. Ett scenario som det på Island där hela regeringen till slut tvingades avgå tror inte Patrick Walsh är särskilt sannolikt även om folk är missnöjda med regeringens politik så är det ingen som hittills kommit med bättre förslag på hur vi ska hantera krisen so are the opposition here putting putting forward much better proposals on how to deal with the crisis no i mean they, there's nothing coming from labor finnagle men det finns dock en politisk fråga där Irländerna har tvärvänt inställningen till EU. Nu i kristider behövs plötsligt den europeiska solidariteten. Om vi hade röstat om Lissabonfördraget imorgon så hade det blivit ett klart ja, säger Patrick Walsh. If you had a vote in Lisbon tomorrow, people would say yes. Det irländska folket har gjort helt om och så här i kristider insett att vi behöver Europa- sa Patrick Walsh, professor i utvecklingsstudier vid, vid University College i Dublin. Reporter Lotten Collin. Men solidariteten mellan EUs medlemsländer sätts nu på allt hårdare prov- inte bara på Irland utan i flera nyare medlemsländer har man också drabbats hårt. Ungern, Bulgarien och Rumänien kämpar med gigantiska budgetunderskott. Tillväxten går på minus och investeringarna minskar. Därmed växer klyftan mellan det gamla Västeuropa som brottas med egna underskott och för detta öststater som har ännu större underskott och problem. Misstankar om protektionism och nationell egoism mellan EU-länder ökar så när Frankrikes president Sarkozy lovade den egna bilindustrin ett stödpaket på 70 miljarder kronor mot villkor om att företagen tog hem jobben från fabriker i Tjeckien och Slovakien. Ja, Då kallade ordförande landet Tjeckien till ett extrainsatt toppmöte. För första gången sedan slutet av den kalla kriget ser Europa en stor kollision mellan öst och väst. Den globala finansiella turbulensen har återupplivat dagarna av Iron Curtain. För första gången sedan kalla krigets dagar ser man en allvarlig kris mellan öst och väst, rapporterade den Brysselbaserade TV-stationen EUX från EU:s informella toppmöte i Bryssel den 1 mars i år. Retoriken inom EU har hårdnat i takt med att krisen har förvärrats. Ungerns premiärminister som inte fick något gehör för stödpaket på 2000 miljarder kronor till de östeuropeiska medlemsländerna varnade för en ny järnridå. We should not allow that new iron curtain set up and divide Europe into two parts. Och Polens premiärminister sa att EU måste förhindra att protektionism och egoism brer ut sig. Vi vill att Europa uniknade på för protektionism och egoism- men det är inte bara de gamla sovjetstaterna som oroas inför EUs nuvarande situation. I förra veckan gick Tysklands före detta utrikesminister Jorska Fischer ut och varnade för att Europa kan komma att återgå till nationell egoism och protektionism om EU-medlemmarna glömmer varför EU en gång bildades, som ett projekt för att stödja gemensam ekonomisk utveckling. Och i en intervju i februari vädrade Världsbankschefen, som vi har i början av programmet sin oro. You know, as someone who was involved with the events at the end of the Cold War in 1989, it would certainly be a and human tragedy if you saw the reuniting of from 20 years ago uh come to a det skulle vara en politisk och mänsklig tragedi om Europas återförening för 20 år sedan skulle leda till en kris nu, sa Världsbankschefen Robert Selleck i en intervju i februari i år. Hello, Katinka Barish. Ekonomen Katinka Barish som är chef för den brittiska tankesmedjan Center for European Reform. There was an immediate call for the EU to act together. So there was a great expectation for cooperation, and that expectation has not always been fulfilled. And as it now becomes clear that some European countries are more affected by the crisis than others, there is a very strong call for EU solidarity. Den ekonomiska krisen ställde omedelbart krav på samarbete inom EU. Förväntningarna har varit högt ställda, säger Katinka Barish, som har lång erfarenhet som rådgivare till regeringar inom EU och har speciellt intresserat sig för de nya medlemsländerna. Förväntningarna om samarbete har inte alltid blivit uppfyllda och nu när det har blivit tydligt att vissa länder drabbas värre än andra så har kravet på solidaritet inom EU ökat. There is an expectation that solidarity should prevail. And actually, the European Union hasn't done so badly. Countries that got themselves into deep trouble, such as Latvia and Hungary, did get financial help uh, from the European Union. There have been ongoing attempts at the EU level to react to the crisis jointly. So although some people have very high expectations and those have not been fulfilled, we have actually done quite well when it comes to solidarity so far. Länder som Lettland och Ungern har fått ekonomisk hjälp från EU och det pågår hela tiden försök inom EU att agera gemensamt mot krisen, säger Katinka Barers. Men hemligheten bakom de nya medlemsländernas framgång, handel, en liberaliserad marknad och medlemskap i EU, kan nu i den ekonomiska nedgången förfalla vad det som gör regionen extremt sårbar. De nya medlemsländerna upplever något som kan liknas vid en identitetskris menar Katinka Berg. Och den ekonomiska krisen har medfört en ökad risk för socialt missnöje och folkliga upplopp. Och under januari har vi också kunnat se hur tusentals människor har gått ut på gatorna i Lettland, Litauen och Bulgarien och krävt sina regeringars avgång. Bulgaria! of course a risk of increased social um discontent in central and eastern europe um you will see unemployment rising um you will see a large degree of insecurity and in a sense of helplessness in these countries because these are predominantly small open economies that have actually very little control over their economic destiny and that deep integration has so far served them so well and now it seems to leave them so vulnerable so these countries are confused now and you might see people questioning the entire post transition growth model of uh, european integration and liberalization and privatization <laughs> Det som en gång såg ut att vara en framgångssaga i Öst verkar nu vara det som gör dem så sårbara. Arbetslösheten kommer att öka, känslan av hjälplöshet och osäkerhet kommer att tillta eftersom de flesta länderna i regionen har en ekonomi som de inte själva styr över. Många börjar nu ifrågasätta hela idén om liberalisering, privatisering och ett uppgående i EU. But I think on the whole, since there isn't actually a viable alternative, um, these countries are not going to go back to communism. They've been there. It didn't work for them. Um, so you will see confusion and probably reforms that would be necessary to make these countries more competitive in the medium to long term will, be, will not take place now. But I don't predict any large scale political instability in these countries. Men det finns inget riktigt hållbart alternativ, säger Katinka Baris. Kommunismen vill ingen tillbaka till. Folk i de här länderna är vana vid att kasta ut sina regeringar vid första bästa tillfälle och är överlag politiskt desillusionerade. Det har inte varit något problem så länge ekonomin gått bra och lönerna har ökat. Men nu kommer vi kanske se ett ökat missnöje och att populistiska politiker kan vädra morgonluft men någon större politisk instabilitet tror hon inte att krisen kommer medföra. Istället tror Katinka Berg så att länder kommer att genomgå reformer som gör dem mer konkurrenskraftiga framöver. Hon säger till slut att det vi ska oroa oss mest över när det gäller EU:s framtid är om protektionismen växer sig stark. In, in the worst case, um, the European Union forgets that its strongest part is its single market and its economic openness, not only because we need that for the growth of all the European countries, but also because we are the single biggest economic bloc in the world. And for the very difficult tasks coming up internationally, we need to speak with one voice. But if we disagree internally, we can't do that. And then, obviously, if there was... EU står för en lång rad svåra utmaningar på den internationella politiska scenen och behöver kunna tala med en röst just nu ansåg Katinka Baris, chef på Tankensmeridian Center for European Reform Ekonomisk protektionism vore en katastrof för det kommer att försvaga EU menar Barisch och konflikts Marie Liljedal var det som talade med henne. Med idag för att kommentera krisens politiska pris är två analytiker från helt olika håll. Katarina Engberg, departementsråd och säkerhetsanalytiker vid försvarsdepartementet är med oss här i studion. Och Jonas Lindblad, vd och en av grundarna till Jade Invest- som hjälper företag med finansiell analys framförallt i Kina- och Mellanöstern är med på telefon från Dubai, hoppas jag. Ja, ja utmärkt. Eh, Katarina Engberg, jag tänkte börja med dig. Du var tidigare också minister vid Sveriges EU-representation- så du har en stor erfarenhet av EU-samarbetet. Eh, vad skulle bli- Följden om det scenario som Katinka Parys nu tecknar skulle bli verklighet att vi får en, ett EU-sammanhang med ett präglat nationell egoism och protektionism inom EU. Ja, Hon tar väl det som en, ett scenario. Man konstaterar ju också att EU har hållit ihop hittills. Jag tycker inte det är konstigt att nationella regeringar vänder sig mot sin inrikespolitik i ett sånt här läge. Eh, det krävs för att man också ska kunna finna bra, flexibla lösningar på europeiskt plan, globalt plan. Det måste hänga ihop på olika för nivåer. Mycket. Just det. Om man gör det för mycket det är då det blir problem. Och vi har sett... En del obehagliga utslag av nationalism i Europa. Vi har också sett protektionistiska instinkter. Men det har inte blivit riktigt fult ännu utan har kunnat hållas tillbaka just på grund av samarbetet inom den europeiska unionen. EU och Europa är ju en av de delar av världen som förmodligen kommer att klara sig bäst genom den här krisen. Samtidigt har vi inte sett slutet av den. Vi har ju inte sett... Ett riktiga genomslaget på den sociala nivån. Så allt vad vi säger idag måste ju sägas med reservationer. Vi är bara ännu i inledningen av en utdragen kris. EU har ju några saker som är väldigt värdefulla. Det är den gemensamma välfärdsmodellen- det är den inre marknaden och det är ju framförallt för ett land som Tyskland kanske är i avvägningen mellan att upprätthålla den här inre marknaden och solidariteten med de nya länderna i öst som en del viktiga avvägningar står. Mm, man kanske måste göra avkall på en del dyra välfärdssystemen. I Tyskland? Eh, nej, jag menar att Tyskland, eh, hela den integrerade marknaden är byggd på eh, konvergenskrav som innebär att man inte får allt för hög skuldsättning i förhållande till sin BNP etc. Det finns olika kriterier för detta. Och tyskarna med sin bakgrund i inflations ekonomier efter kraschen på 30-talet är ju livrädd både för sin egen del men också för hållbarheten i den inre marknaden. Att en allt för stor finansiell, expansiv finansiell politik skulle kunna underminera det sittet i den europeiska unionen. Och det är tyskarna som har eh, i någon mån... Eh, eh, Konservativa när det gäller den finansiella politiken tillbaka amerikanska, har hållit tillbaka inte minst amerikanska krav på stimulanspaket. Samtidigt har ju tyskarna vid flera tillfällen i slutändan plockat upp pengar och fickorna för att eh, hjälpa olika länder i central- och östeuropa. Så, men här är svåra avvägningar att göra. Mm. Jonas Lindblad, eh, du eh, som sitter i Dubai. Vad vad skulle du säga, vad skulle ni säga, så att säga i världen utanför Europa om man såg att EU som helhet gick åt ett mer protektionistiskt håll och ett EU-egoistiskt håll? Ja, Jag har inte sett några tydliga... Jag vill säga att de, de konflikter som vi kanske väntade oss tidigare i den här krisen har vi inte riktigt sett, i alla fall inte på den skalan. Jag tror lite grann att... Det finns ändå en försiktig förhoppning utanför Europa att, att det inte kommer att gå åt det hållet allt för långt. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om vilken utsträckning. så att Alla förväntar sig någon typ av protektionistiska tendenser. Det handlar bara om vilken utsträckning och hur det kommer att påverka handelsrelationerna med omvärlden. Med där tror jag att det finns fortfarande som man sagt, en försiktig optimism om att, vi, att vi inte, i alla fall de värsta farhågorna ska, ska förverkligas. Mm. Eh, men en utdragen kris, eh, om vi nu ser en fortsättning med en större arbetslöshet- sämre statsfinanser och nedskärningar i offentlig sektor- så som vi hör om på Irland till exempel, i fler EU-stater. Kommer inte det att eh, få någon slags effekt på möjligheten att hålla samman- eh, rika och fattiga länder i EU, tror du Katarina? Jo, naturligtvis. Här finns stora faror framöver. Men det har inte blivit slagit ut de här scenarierna man kan teckna framtiden. Man måste, ha, man måste husa en sådan oro. Men än så länge har EU kunnat hålla ihop hyggligt. Men det finns ju hela, förutom de länder som redan är med, som är sårbara flera i centrala Östeuropa och Sydösteuropa så har vi ju de länder som vi trodde skulle komma med i utvidgning nästa utvidning Kosovo som skulle kräva en stor ansträngning ekonomiskt och politiskt från EU finns resurserna för att fortsätta integrationsprocessen och längre bort, ännu längre bort Turkiet. Här måste man sätta stora frågetecken. Och så måste man sätta ett stort frågetecken för ett land som inte är med i EU men som onekligen påverkar hela stabiliteten i Europa och det är Ukraina. Mm. Vi ska ägna oss lite grann åt det området just nu för ett av EUs stora huvudbryn under året som har gått med kriget i Georgien som höjdpunkt förra året har varit förhållandet till den stora grannen i öst. Där har EU uppträtt en smula splittrat mot ett allt mer självmedvetet Ryssland. Men krisen har slagit hårt mot den materiella grunden för Rysslands stormaktsambitioner. Framförallt har landet berövat stora delar av sin nationalinkomst när olje- och gaspriset sjunkit. Jag ringde Moskva. Hello. I'd like to talk to Mr. Lukjanov. Yes, it's me. Fine. Du talar svenska, va? Ja, yeah, det gör jag. Ja. Språkliga gränser utgör inget hinder för Fjodor Lokianov, chefredaktör för tvåspråkiga tidskriften och webbtidningen Russia in Global Affairs. Själv talar han också svenska. I Russia in Global Affairs senaste nummer kommer en lång rad ryska dignitärer och akademiker till tals i frågan om krisens politiska konsekvenser. Och den, den globala krisen, har slagit hårt, säger Luklianov. Ryssland har drabbats rejält och grundvaler för Putins popularitet, Putins väl, välstånd håller på att försvinna. Därför att uh, olyckligtvis, uh, det har visat sig att, att rysk ekonomi är numera mer beroende av olje- och gasinkomster än, än för tio år sedan. Men samtidigt, uh, det, det finns som sagt inga inga klara tecken på olika idéer. Därför att, uh, ärligt sagt, det, det finns uh, generellt inte så många idéer vad som ska göras just nu man man hoppas bara att oljepriser förr eller senare kommer att gå upp Ensidigheten i rysk ekonomi med olja och gas som helt dominerande inkomstkällor ger upphov till kritik mot regeringen också i Lukianovs tidskrift. Men spekulationerna i väst om att det här skulle leda till en ordentlig spricka mellan premiärminister Putin och president Medvedev är inget annat än önsketänkande i väst anser Fjodor Lokianov. Den dubbla ledningen är stort sett överens- om att vara frågande inför vad som nu bör göras. Det är en väldigt konstig situation. Därför att Egentligen befolkningen har befolkningen drabbats väldigt mycket av krisen- speciellt i små städer som brukade vara beroende av ett enda företag. och Om företaget läggas ner eller går i konkurs- då uh, har invånare egentligen och människor ingenting att göra alls. Det betyder att, att människor måste vara väldigt förbannade egentligen. Samtidigt, det finns än så länge inga signaler på växande sociala oroligheter. Hur kommer det sig att, att det inte resulterar i. Okay. Ja, det, det, det är mycket intressant sociologiskt fenomen i Ryssland. Att uh, människor här är mycket mer adoptiva. De, de, de anstänger sig att anpassa sig för, uh, uh, för um, förändrande situationen snarare än uh, de försöker förändra egen ställning. Liksom försöker påverka. Mark när, när man lyssnar eh, till dig och när man läser Russian Global Affairs också så kan man få en känsla av att eh, en av de saker som gör att det inte blir en eh, politiskt verkligt het potatis, det är att det saknas politiska alternativ. Är det så? Eh, politiska alternativ saknas. Vi har både semi-autoritet regim som försöker eliminera alla möjliga alternativ på, på, på tidiga skäder. Men samtidigt finns det mycket djup ideologisk kris inom den ryska oppositionen. Till exempel vad det, vad det gäller liberala opposition som så gott som försvann i, i Ryssland. Tror du att den, den globala finansiella krisen också har inneburit ideologiska svårigheter för en mer liberal strömning? naturligtvis att förespråka liberal kapitalism nu är mycket, mycket svårare än, än för tio år sedan. För att när man tittar på USA och då frågar man sig, vad är den här liberala kapitalismen någonstans? I tidskriften Russian Global Affairs återkommer prognosen att den globala krisen nu påskyndar en ny världsordning. Ja, till och med en historisk Ny era talas det om. En era där USAs ambitioner om global dominans nu stukats definitivt. Och istället kommer att ersättas av ett antal stormakter som är globalt beroende av varandra men regionalt kan ha en ledande roll. Och det är uppenbart att Ryssland nu genom hög diplomatisk aktivitet försöker skaffa sig en plats bland de största. Inför det kommande G20-mötet har tillväxtekonomierna Indien, Kina och Brasilien samlats i Moskva för överläggningar om möjligheter till en gemensam linje med Ryssland. Ryssland skulle gärna hitta sin egen plats bland de stormakter som kommer och bestämma i, i, i världen i 21 århundrade. Om vi tar akuta intressen, då är det naturligtvis särställning på det på postsovjetiska området. Det, det är en, en trauma för, för Ryssland att en hel del territorier som historiskt, kulturellt och mentalt tillhörde Ryssland och brukade tillhöra Ryssland de är numera andra stater och även de som försöker ta avstånd från, från Ryssland politiskt och geopolitiskt. Det här är en sak som Ryssland inte kommer att ignorera även om, om ekonomisk situation blir, blir väldigt dålig i, i landet. Och paradoxalt nog kan den globala krisen ge Ryssland möjlighet att vinna inflytande igen i grannländer som till exempel Ukraina och de centralasiatiska republikerna som drabbats hårt av krisen. Alla länder där, alla så kallade nya oberoende stater, de har drabbats av krisen katastrofalt. Och i den här situationen, det har visat sig att de har in, ingenstans att gå. Uh, den enda uh, staten som är mer eller mindre redo att hjälpa dem finansiellt, det är Ryssland. Även Ukraina som, som, som är... Uh, uh, Ukrainas ledning är mycket antirysk inställd, speciellt president Hjuschenka. Men... Uh, de uh, frågar om, om hjälp. De, de behöver 5 miljarder dollar kredit. Och de har inte fått det någon annanstans. att Till exempel att få pengar från IMF. De behöver att uh, uppfylla vissa ekonomiska och politiska kriterier som de inte kan göra på grund av interna problem. Och uh, det är ett intressant fenomen att Ryssland. Tack vare krisen, på grund av krisen, Ryssland blir igen en, en, en aktiv spelare på det på Sovjetiska området. Fyodor Lukianov, chefredaktör för Russian Global Affairs på telefon från Moskva. Jag sist nämnde alltså att krisen gett Ryssland en historisk möjlighet att återta inflytande i forna Sovjetrepubliker som nu blivit självständiga länder. När det gäller Ukraina så talar en del pessimistiska bedömare om risken för en nationell konkurs som skulle kräva jättelån på 150 miljarder kronor från till exempel internationella valutafonden för att häva. Något som möjligen kan bli svårt. Katarina Engberg, säkerhetsanalytiker och departementsråd på Försvarsdepartementet. Är ett försvagat Ryssland ekonomiskt, säger Lukianov. Men en sak släpper man aldrig och det är det som man uppfattar som sitt intresseområde. Kan den här krisen göra det möjligt att öka det ryska inflytandet i till exempel Ukraina? Ja, den möjligheten finns naturligtvis, eller risken hur man ser det. Ryssland har ju fortfarande stora tillgångar ackumulerade under perioden av höga priser på energi, på de råvaror som Ryssland har, men samtidigt så finns det ju en gräns för de av de pengarna, hur länge de kommer att räcka. Vi vet ju inte riktigt hur det kommer att gå för Ryssland. Man är ju på väg ner själv i en djup ekonomisk kris. och Priserna som bekant har fallit på de ryska råvarorna. Men man använder de pengarna nu för att vinna ökat inflytande. Vi såg ju vi har ju sett nyligen hur Kirgisistan har stängt den amerikanska möjligheten att använda landet som transit till Afghanistan. Och det har gjorts med löften om lån. Vi ser hur Putin Direktkontakter med den ukrainska premiärministern eh, Timoshenka eh, spelar boll när det gäller eh, Ukrainas villkoren för Ukrainas uppfyllande av det avtal om, eh, som nyligen snöts mellan Ukraina och Ryssland om energiförsörjning och transit– och Putin lättar på villkoren i avtalen och gör det som en särskild fav favör till Timoshenka. Och det är också ett sätt att positionera ryska intressen inför ett kommande val i Ukraina. Ryssland har en mycket gammal tradition här, geopolitiskt spel i sina grann, i sitt närområde. Vi har ju också sett den hårdare sidan av detta med framflyttande av Rysslands militära positioner i sydossetsien och och Abbe Frasien, där det ju nu byggs Ryssland får en utökad närvaro Så mm. Ryssland utnyttjar, försöker utnyttja tillfället men samtidigt finns det stora begränsningar i den ryska positionen därför att ekonomin är, är ju hårt drabbad. Mm. Ja, Lukjanov skriver ju också under det på många i hans tidning att, att man säkert kommer att tona ner en hel del andra internationella sammanhang där man tidigare varit offensiv just för att man faktiskt men det här kommer man att prioritera, enligt Loktianum i alla fall. Jonas Lindblad, det har ju också talats här, eller talades här om det ryska samarbetsinitiativet med tillväxtekonomier som Kina, Indien och Brasilien. Vad tror du om detta? Vad kan detta komma att betyda för styrkeförhållandena i, i världen? Jag tror egentligen inte att globalt sett, om vi tittar på hur så att politiska styrkeförhållanden kommer att förändras i framtiden så tror jag inte att det är avhängigt av specifikt Ryssland. För att man ska komma ihåg att om vi tar ett land som Kina så kan man på många sätt påstå att Kina är ännu mäktigare än vad Ryssland är idag ekonomiskt. är de, det är utan tvekan. Kinas ekonomi är, är, är större än Rysslands. Och eh, dessa länder kommer att eh, i vad säger, en accelererande takt på grund av finanskrisen tror jag kräva en ett inflytande i världssamfundet som står i mer rimlig proportion till, till deras ekonomiska och viss mån demografiska betydelser. Du menar i internationella organ och eh, samarbetsorgan och sådant, att man vill ha ett större inflytande där? Ja, jag tror att dels vi är internationella organ och dels tror jag att man vill förändra utformningen på många av de här internationella organen. Men jag tror också att det faktiskt det sker en hel del helt utanför de här organen, direktkontakter, stater emellan på ett sätt som säga, ligger på en, en högre och mer aktiv nivå nu än tidigare. Mm. Eh, vi ska innan, eh, jag vill hemskt gärna hinna med faktiskt den faktor som vi började lite grann programmet med där Dennis Blär, om ni kommer ihåg honom underrättelse, Chefen i USA redogjorde för för senaten. Nämligen en mycket dramatisk utveckling där den globala finanskrisen eh, märks eh, i Asien. För där ställs miljontals migrantarbetare utan jobb eh, nu eh, som en, en följd av krisen. Och det innebär också att många länder där arbetarna kommer ifrån blir av med de pengar de skickar hem. För thailändare till exempel som blir uppsagda från lo lokala Toyota-fabriker för kineser som får sparken. I städernas fabriker och är alltså interna migranter. De måste åka hem till byn igen. Eller för de många pakistanier som blivit av med sitt jobb i till exempel Dubai. Jobb som gett dem hoppet om ett bättre liv. Hela världen har ekonomiska problem, säger Goulam Rasul. En 34-årig man i ljusblå skjorta och en lite sliten kofta. Kanske blir det bättre nästa år, säger han. Good. I think so, han försöker hålla hoppet och gnistan uppe, särskilt när han går runt och söker jobb i Pakistans huvudstad Islamabad. Men det märks att han är orolig. So, every day ask me, go job, go job, Min familj är orolig, varje dag ber de mig gå ut och leta jobb. Men vad kan jag göra? Det finns inga jobb. Det so, the är problem. The shopkeeper fri, customer come and det Fram till förra månaden hade han ett arbete som chaufför i Dubai. Ett bra jobb som gjorde att han kunde skicka hem pengar varje månad till sin fru och sitt barn. Men plötsligt fick han sparken. Inte bara han, många andra pakistanier, indier, Bangladeshare och andra- tvingades också återvända hem när arbetsgivare drabbades av den globala finanskrisen. Uppskattningsvis fanns till helt nyligen 3 miljoner arbetare från Sydasien- bara i lilla Dubai Där har de kunnat tjäna runt 400 dollar i månaden Långt mer än vad som är möjligt för de flesta i hemländerna Många andra jobbar i länder som Saudiarabien och Kuwait För arbetarnas hemländer betyder de här förlorade jobben trubbel för statsfinanserna De arbetare skickar hem utgör så mycket som 3% av Indiens BNP det kan också leda till politisk oro där hemma. I till exempel indiska delstaten Kerala är utbildningsnivån högre än i andra delstater. Men av politiska skäl har utländska företag inte känt sig välkomna att investera i Kerala. Därför har arbetstillfällen i till exempel Dubai varit en säkerhetsventil för hundratusentals unga jobbsökare från Kerala varje år. Nu tvingas de komma hem och konfronteras med en stagnerad ekonomi i Kerala. I Kina har miljontals före detta fabriksarbetare redan tvingats återvända till sina hembyar när konsumenter i till exempel USA handlar mindre. Regimen i Peking är nervös över att denna arbetslöshet kan leda till protester och politisk instabilitet. Det på ett tehus i Islamabad sitter en grupp män i 20-årsåldern som har en sak gemensamt. De har nyligen tvingats komma hem från relativt välavlönade jobb i Mellanöstern och Malaysia. Och Atik Rahman berättar att hans jobb som kock i Malaysia tog slut när restaurangen drog ner på personal på grund av den globala finanskrisen. Nu har han ingen aning om hur han ska kunna försörja sin fru och två små döttrar. För män som de som sitter här på tehuset är det en ekonomisk och mänsklig katastrof. Jag är jobless. Jag är för jobb nu. Det är väldigt jag letar efter jobb. Jag tar vad som helst, säger Murad Ali, som just kommit hem från Dubai. Hans vän Mohammad Osman, var också i Dubai men fick sparken när firman drog ner. De här arbetsvilliga och ambitiösa männen, några har sina jobbsökare, kostymer på sig, vill inget hellre än att hitta ett arbete, men nu finns ingen. Deras tidigare jobb i till exempel Dubai gav dem goda inkomster och status hos här hemma. Nu är de en hårsmån från att gå hungriga. Det finns inga jobb här i Pakistan, bara så många många fattiga, säger Imran sist i Sveriges Radios Asienkorrespondens Nils Honers reportage. Jonas Lindblad, en av de länder som beskrivits som ett ekonomiskt under tack vare den finansiella expansionen är ju Dubai. Kan du beskriva vad som sker där idag? Ja, i Dubai specifikt då, som är ett av sju emirat i landet för en av Arab emiraten så är ju man säga, i, i situationen extrem. Det är väl, kan man kan säga att kanske är det så att finanskrisen är inte är tidigare någon annanstans än, än, än i Dubai. Man ser här väldigt tydligt um, hur, hur Dubai drabbas. Trafiken glesnar för varje vecka. Um, restauranger och viss um, byggen står, står tomma. Um, så här är det väldigt, väldigt tydligt. Uh, och uh, det finns um, ett antal olika prognoser på, på hur befolkningsstorheten kommer att påverkas i Dubai för 2009. sett någonstans i –kring 10 befolkningsminskning, vilket är väldigt extremt. Och den minskningen förklaras av? Det har helt att göra med, med finanskrisen och... Eh och den påfannande realekonomiska krisen som innebär att företag lägger ner eller betong tvungna att föra ner kraftigt. Ja, och de som arbetar där flyttar helt enkelt. Precis. Ja, jag skulle vilja att ni upphöll en liten stund vid det här. Vad kan det komma att betyda politiskt och säkerhetspolitiskt med friställande av sådana mängder av migrantarbetare, inte bara i Dubai utan mm. på många andra håll i världen Jonas Ja, det, det, det, finns inte en, det finns inte ett tydligt svar på det här för att det beror väldigt mycket på vilka, eh, vilka världar och vilka, vilka, eh, alltså, vilka länder vi talar om Ja, men ta ett mm. redan instabilt Pakistan till exempel Ja, jag skulle säga att jag är betydligt mer orolig över Pakistan än Indien för att i Pakistan så finns det mycket sämre säkerhetspolitiska marginaler procentuellt sett. Jag tror jag att eh, Pakistan har en befolkning på cirka 150 miljoner och sånt där. Och eh, att det då kommer hem några miljoner, kanske 4-5 miljoner tillbaka. Eh, procentuellt kanske inget inget jättestort tal. Men, men om man tittar på Pakistan så som, som det är idag, att det redan, läget är redan väldigt spänt, så kan man ju mycket väl tänka sig att det är det som får man får vägarna att vina över. Och att det, det, det kommer att med råget att skapa eh, starkt social oro i Pakistan. I Indien tycker jag att det är ett helt annat exempel. Jag tror att det kan finnas lokalt som nämndes av Mills här i Kerala. Det kanske kan vara ett, ett område som, som kommer att, där det kommer att bli ganska tufft. Men jag tror att många andra områden tror kommer att vara ganska opåverkade. Vad finns att säga, Och... om, finns att säga om Kina då? Där det ju faktiskt handlar om väldiga mängder som in, internt migrerad arbetskraft som nu får lämna de rika regionerna och hem till byarna. Mm. Kina är ett väldigt unikt exempel. För det första har Kina en oerhört liten procentandel av sin arbetskraft utanför Kina. Ehm, och Där handlar det precis som du, som du ehm, sa. Det handlar om, om intern migration. Nu, Kina är väldigt unik på det sättet att dessa arbetare har i de allra flesta fall. Ehm, så Om de så att säga, får, får sparken i den fabrik där de jobbar som ofta är ganska långt ifrån deras hemby så um, finns det en, en, viss, en ganska unik kinesisk dynamik som till viss mån säkerställer att de inte stannar kvar i de städerna och inte um, ytterligare huvudvärk och regeringen i Peking och det är framförallt beroende på att de, många av de här arbetarna har en liten jordlott i sin hemby um, Kinas jordlott är, är ett väldigt föråldrat och det är någonting som man har varit ganska bekymmade över tidigare men som nu kan man säga en, en bit av en välsignelse för regeringens ekonomi. Jag är hemskt eh, läsen Jonas, jag är ja. tvingas bryta dig där för jag vill ge nu ja. sista frågan här till Katarina Engberg. Eh, vilka kan, tror du Katarina Engberg, bli de viktigaste eh, eh, skeendena eh, som en effekt av de globala finansyran är? För att ge några exempel, det viktigaste är ju om man finner internationella lösningar på problemen eller om vi får sammanbrott i det internationella systemet och att vi går mot lag det är kanske det farligaste av allt. Eh, Vad är ditt grundtips? Ja, jag tror man finner samarbetsformer men det är komplicerat och det kommer vi se på G20-mötet här. Flera saker står på agendan. för att hitta de rätta ekonomiska svaren nu på krisen så handlar det ju om, som har sagt, så här reform av de institutioner som byggdes efter andra världskriget och som inte speglar maktförhållandena idag i världen. Och det land som totalt då kommer att tjäna mest på detta är ju troligen Kina. Det andra är ju att globaliseringen och den enorma expansionen av finansmarknaden kräver en ny typ av regelverken som inte nödvändigtvis är detsamma som de gamla institutionerna. Risken att något land känner sig frestad att eh, ge sig hän till militarisering geopolitiska instinkter. Eh, risken att man. Eh, prioriterar enbart kortsiktiga problem framför långsiktiga som klimatförändringar. Några sårbara länder, Pakistan har nämnts, Ukraina Kenya i Afrika och sen risken för alla de fattiga och hungrande som riskerar att falla ännu djupare. Tack Katarina Engberg, departementsråd på Försvarsdepartementet och tack också Jonas Lindblad, analytiker, vd och grundare av Jade Invest i Dubai. Konflikt idag har handlat om några av den globala finanskrisens konsekvenser för politik, maktförhållanden och säkerhet i världen. Och vi har nog tyvärr anledning att återkomma i ärendet. Men nu är konflikt slut för idag. Eh, producent idag var Marie Liljedal. Tekniker Bradi Ovee. Och jag heter Mikael Olsson.